Хтось сказав, сонячний промінь грає в людській голові. Найдужче він грає в голові генія. Геній лиходій трапляється. А ось ми з тобою, пробач, нічого значного не можемо звершити. Але не через те, що не лиходії, не вміємо переступити. Ми не можемо доступити. Мені якось розповідали про кавалеріця. Скульптор, драматург, кінорежисер. Супер обдарований. А ось на старість, а дожив до 90 написав п'єсу, а її не хотіли приймати на драмколегії, тобто заплатити гроші. І от кілька молодих драматургів вмовили чиновників, взяли гроші і понесли йому додому. Він заплакав і каже, «Чи думав я, коли ходив, підкасавши холоші штанів по відміленні Дніпра, а вгорі сонце і мені здавалося, що я землю переверну». Чи думав, що радітиму якимось нікчемним карбованцям? І тоді один з молодих каже Не перевернули? Не перевернув А чого не вистачило? Таланту, працьовитості Було і те, і те Тоді чого? Сміливості А кому вистачило? І кавалеріце показав на портрет Шевченка тільки йому Тепер втямив, що таке мистецтво А що по-твоєму? Це те, за що платять гроші Так високо злетів і так низько сів Не зовсім Є такі, яким і гроші не платять Олег пухнюпився Він не знав, що таке справжнє мистецтво Але здогадувався Зрозумів, що він не митець Тобто не митець справжній, а звичайна людина І пережив те і що було робити? Кінчати самогубством? Тоді по вулицях валялися лише трупи. Отже, вдовольнятися тим, що дає життя. Отака найпростіша філософія. Ті великі вдовольнялися, здебільшого не вдовольнялися, власною величчю. І що в ній? Самі страждання. Я не спізнав великих страждань, тільки загибель Марії. Не спізнав великих злетів, Спізнав безліч малих насолодно сам перед жінками Я непорядний? А хто порядний? Тільки дурні Ми всі непорядні Вік такий, все помінялось Колись жінка-вдова проживала весь вік вір на пам'яті свого чоловіка Це вважалось доброчинністю І вона несла ту доброчинність як прапор Сьогодні таке тільки викличе сміх Здивувався, куди залетіли його думки вони допили пиво і вийшли на вулицю. Заріччя тягнуло прохолодою і димом передмістця. За рікою в жовтій заграві від електричних вогнів стояла велетенська, висока, схожа на дивовижний собор хмара, де ці в ній сухопогуркового грім, хоч блискавиць не було видно. На місто насувалася гроза. Геній сказав, сонячний промінь грає в людській голові. Олег подумав, що в його голові грає горілка. Вдома говорив з Марійкою. Перед цим довго колотився, нервував, переживав, адже треба було якось обминути Максима. На його місце вимислив давнього знайомого з управління культури, Якова. Йому здавалося, Марійка про щось здогадується. В кутиках її губів чаїлася усмішка, і очі оцвічували синюватою іронічністю. А Олег думав про те, як ця фотографія усміхається. І йому було моторошно. Хоч усмішка знайома. Олегова розповідь про нараду в міській адміністрації свилювала Марійку. Вона говорила стривожено, гаряче, ти ж не даси. Тепер ти можеш. Для них він тільки ще одна сходинка на драбині кар'єри, а для нас наша Лавра, наш собор. Олег обіцяв боротися. Він обережно запитав, чи Марійка не згадала, для чого вона кликала до себе Олега перед власною катастрофою. По екрану знову пробігла тривожна. Ламана лінії, і Марійка відповіла, що не може згадати. Вислухавши смішну історію про хлопчика і бульдога, Марійка несподівано осмутніла голосом і сказала, «Я ні за чим не шкодую, навіть що пішла». «Може й шкодувати ні хотів підтримати її життя тепер». «Справа не в грошах», – мовила Марійка, і Олег примовк, засоромився. «Я не про те, а що до того малюка». Щиро, шкодую, що в нас не було дітей. Ти не хотів...